Nice in the Nice Nadriv od větví hned poznám Turinu Skažený zuby cítím boj rybinu Vidím Jirku co neviděl Pipinu Taky vidím hovno co leží za ním ve stínu Pořád kecá že uslyšíme treky, Pravda je taková že nebude to nikdy Zatím se jen posírá svoje trenky Tohle je Turina a jeho prázdný keci Jirko z tebe nebude raper Zůstaneš na vždycky falešnej per Se prober, tohle není ra ale život promiň, ale měl bych tě už dávno kilnout Začal z válku a já ji teď skončím Ukážu všem že jsi jenom bulšit. Všichni víme jak vypadá somrák Jirka z panelaku do břížský žebrák skrp na binnej se Slibuješ odpověď, já ti přines předpověď, já ti přines pověď, počkej, ještě jsem to nedořek, tohle je disdave za jednu noc napsanej, chtěl bych teď vidět, jak jsi teďka nasranej, je mi hej, když ti pero kouří Sergej, seš gej, nejsem zlej, jenom upřímnej, stojí za tebou největší trosky, stojí za tebou dobříštky socky, za mnou stojí práv, co tě Stojí za mnou i CJ z Grove Street Koupil si skan, když jsem ukázal tu mojí Tak kdo teďka utíká a kdo se kurva bojí Jsi klasický kokot co se resit do držky Boty na suchej zip rabí ponožky Jirka Turina je z těle larvy Co čeká na dick svýho nevlastního Nařeknou rapper, prober se a to Jirko, ty jsi ten nejukecanější trotok, který jsem kdy poznal Ty nikdy Nedosáhneš Toho, co Dosáhly mi boty Čeho dosáh můj pes Bara? Je yeah. Skončil jsi. Myslím, že se z toho posral <laughs> Myslím, že se posral Myslím, že se posral Bože, ten se posrál ve velkým stylu. Uh, vidíte? Říkal jsem, že se posrál! Jo ty knížky ti pošlu do nemocnice, hezoune!